wayauna 'ani wa waya ynuruna wa waya nuruna bil ma'ruf wa nahani al munkar merencanakan kepada hal-hal yang mulia dan meninggalkan sesuatu yang munkar dan pada malam hari ini kita mendatangi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa mendatangi kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin Kenapa maka Nabi berkata mantaba wa amana wa amilan salihan ulaiika yubad dilllahu sayyiatihim hasana barang siapa yang bertobat dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan dosanya dia wallahkan ampun dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sesuatu amal saleh nih kayak begini amal saleh ulai igai ubadilallahu sayyiatihim hasana wa kana Allah hapus setiap keburukannya dengan kebaikan Allah gantikan setiap dosanya dengan kemuliaan Wa kanallahu gufuran rahima Sungguh Allah itu maha Pengampun dan berkasih sayang Ini adalah kabar gembira ketika kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Itu Yubaddulullahu sayyiatihim hasanat maka Allah runtuhkan keburukan atau dosanya dengan pengamtunan dosanya dengan kemuliaan diganti semua disumpah oleh Allah diberikan kabar gembira untuk umat Rasul sallallahu alaihi wa sallam itu wakanallahu ghafuran rahima ini jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah yahdi linurihi man yasha' Allah lah yang memberikan hidayah Cahaya itu masuk ke dalam hati Hamba-hambanya dengan kehendaknya Kalau cahaya itu masuk ke dalam hatinya Maka dia akan memohonkan ampun oleh Allah atas dosanya. Maka dia mulai akan khusyuk kepada Allah Dia akan hadirkan selalu hati dia di dalam salat Di dalam mendengarkan nasihat Di dalam menengarkan Di dalam fikir dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? Karena kita mendatangi cahaya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita ketika kita datang ketika mulai eh, bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan amal saleh. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan dosa yaitu menggantikan dosa dengan pahala Keburukan Allah tukar dengan berbagai macam kebaikan Taubat dengan Allah Membuat Allah memberikan kabar gembira Kalau orang yang jauh dari taubat kepada Allah Maka Allah tidak berikan kabar gembira itu kepada kita dan beruntunglah orang-orang yang memahami cahaya Allah dan memahami cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu-dahulunya Nabi Adam ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala butuh beberapa tahun untuk diampuni. Namun umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dosa itu menumpuk ketika datang kepada Allah dengan sekian detik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.